Bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alamin Ussalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mëntabiahum bi ihsan ila yumiddin Allah në madhura falëndërojmë Bëtëm përti ndim dhe falë i kërkojmë Lafdata dhe bëkimëtë allahu qëfshmi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Bi familët im, bi shokët Dhe gjithëta që ndjekën rrugën e tjyre dhe rindin në fund të kësajbote Dhe jithëta që ndjekën rrugën e tjyre dhe rind Të në rrëzërderi me tani kemi trajtuar disa sure të shkurta të Kur'anit dhe këtë trajtim të sureve të shkurta kemi përmbyrë me trajtimin e surës El Fatiha si një sure që ne e ledzojmë shumë shpesht në mazën tonë andaj ka qenë shumë e udhës dhe rëndësishme që ne të njihemi me komentin dhe kuptimet që dalin nga kjo sura. Epse pa të shumë si kjo sura është Shumë më kuptim plote, shumë më përmbajcore së aje që e kemi përmendur mirë, për bësej që aje që është të në neve në mjaftën që të adima që për e themi në namazin tonë të kuptojmë dhe të ketë dikim në përmjësimin e adhurimive tona, në ngridnë e cilsis dhe kvalitetit të asoj që ne e bëjmë për hirtë Allah të mërnuar. Nërësët të të vazhdoj të ndrodhëzër me disë ajetë të tjera të Koranit që ka një përmbatje të e të rëndësishme për neve. Nga se ne i vazhdimisht të ndëruar lëzër, duhet që t'jemi në lidhje me fjalë të Zotit. Duhet që t'jemi t'lidhje me këtë shpallje, me këtë bërim të pashtarë shumë të dies, të njohurive, të përfitimeve, uzimeve, maturive, etë të tjera që i përmban nga nga, nga mbirësitë të shumë të libër Allah Gjela Luhu. Në këtë libër Zoti xhallahu ala na ka folur për tema të ndryshme. Një nga ato tema që Zoti xhallahu ala flet në Kur'an por to është edhe tema që kanë të bëjë me kategoritë e njerëzve. Do të si kategorizon njerëzit? Do sa Kur'ani nuk i kategorizon njerëzit në të pasur të varfër. Nuk i kategorizon njerëzit në të bardhë të zi, e kështu më radhë por i kategorizanë në të mirë dhe të këqi. Ata të mirë të mund të jenë pasaj të pasrë dhe të varëfor, e ata të mirë të mund të jenë të barë dhe të zishtë së shmërensi, por atë të këqi të mund të jenë gjithashtot nga gjitha kategorit dhe shtreset e tjera të njerëzve. Përëndaj, ne duhet të alizumë këtë liber edhe nga kë aspekt, që shikujmë se kush janë njerëz e mirë. Në gjithë kush për neve ka dëshkime kohë njerë i mirë. Ma dinej nga njerë dikone e li vdoj me thimi, filoni njeri i mirë, pëllam, tëmë. E pësa është i mirë a i filoni? Po mum ka bo mirë. Po mirë ty t'ka bo mirë, për është atyre si ka bo mirë. A është i mirë veqa që i të bëndë ty i mirë? Apo është i mirë dikur që është mate përse kaqë? Edhe kondër ta, filoni njeri i keqë. E pëse i keqë? A ma, mu këtë punë s'ma ka kryo, tëmë. Po këzmonë që ësht Ne nga një përdorim standarde jo stabile, jo qëndrushme për me, cilësut i kënë, a është i mirë, a është i keqë. E njerë i gjithë mund të ndrodhër në gjukimet e ti, njësët ka vetja ti. Nësa ti do këtë mirë, është mirë. Nësa ti do këtë keqë, është keqë. Nëso Korona mësën që ne piknisën tonë përlesimin e gjërave të bëjmë ga, fjallë allo gjallë levalë. Në muslimanë shodhë me qenë të edukuarë Asaj që Allah i ka thonë e mirë, mir. që a jënë betët e mirë. Asaj që Allah i ka thonë e keqë, a jënë betët e keqë. Edhe në aspekt në fjallëve, edhe në vepra, po edhe në njerëzë. Ka fjallë kur anë që, në vesë në duke më bëha kja qa të këqia. A më Allah u gjallëvele i vlerësën nga fjallët më të këqia. Në vesë nuk në duke të fjallë e ronë, në bëha kja shumë aja. Si njerëzë p Allah Gjellewala e konsideran nga fjallet më të rënda që i ka thonë dëre, dikush, në kuptim negativ, në kuptim të keqë, nga fjallet më të rënda, në kuptim negativ, është të i përshkrujët Allahot djallë. Në da'u lirrahmani waleda. Allahot thotë sa ta pretenduan se Zot i ka djallë. E adin i thotë Allahot sa është pesha e kësoj fjallin në kuptim të keqë, Dhe kja du se me vatuja të fëtërnë Gaudisom nuk po pëlce qëli E nuk po qahë toka E nuk po pëlca sin kodrat Nga peshe e rënda e kësa fjallet të keqe Nive së në duke që që keqe A ne keqe është po Nuk në duke të ka që keqe Po ja të Allah është shumë e keqe Ka fjall të mira Që të Allah është gjellë Shumë të mira Po ja që nështë në nive së në duke Në dhe bëga që që që më rëndësi j e por esusel fatia elhamdullillah na them elhamdullillah elhamdullillah ju fjalë mirë po me dit na çfar fjalë është kjo nuk e ndalim gjuhën kur thonë elhamdullillah gjithë binater kur iki pun këtu është elhamdullillah ju është gjuhë mirë me ditë vlerën e tamam të fjalës elhamdullillah do të them që ka shpesh fjalë ka vepra po edhe ka njerëz të zonë ndoshta ne nuk i vlerësojmë sa duhet po Allah i ka vlerësu. Po edhe kundërta në kuptim të keqen negativ. Prandaj, kush janë njerës e mirë, si pasë Koranit. Në disa vendën Koran, Allahu Gjallewala fletë për njerës të mirë. Dhe i përmenë cilësit e tjune. Njerës të mirë janë këta. Nja, dy, tre, katër, pesë, me radhët. E a jetët që duat i përmenë, di one, me filu sot dhe me vazhdu të utje, dhe i të përfundojmë, insha Allah, Për njerës të mirë, jën ajetet e fundit të surës Furkan. Surja Furkan, është një surë e mëtë vërtet, të jetë e këndshme e bukur, që Allah e Gjallewala e filan këtë surë, duke i akujtu pejgamberit vetë, ku adhën edhe, begatin e madhët të zbritës e Koranit. A e dini jo, qëfar mirësije ju, ju këna dhënda me këtë Koran. Në këtë surë, Allah o përman cilseit robët e mirë. Pastaj surja Furkan të ndrohën emrin e ka ndarse. Furkan çka është Furkan? Kur e dallon të mirën për të keqes. Furkan. Përsa Omeri radhiyallahu taalanu ai shoku i i i i i ofert i pejgamberit sallallahu selam, një nga emrat e tij, ju emri original që e ka bëj, po një nga ofiqtë e tij që kanë thirrur njerëz me ta, Ka qenë Omer el-Faruk. Omer el-Faruk, këtë më onë, omeni që ka ditë me dotë mirën për të kjeqës. I ka jetu gjënët me njerën, i ka njëfë njerën, si ka poa ka ditë që kësë është i mirë, ose kjo është i mirë, e kështë me rathën. Êshtë të e ka apala një mundësi që me idalu gjërat. Në i furkan është mundësi për me idalu gjërat. Në shumë këne me ditë me idalu gjërat, me kuranë. Në kan duhet për shembull që me minutë kush është i mirë, por s'na ka dalë mirë. Në me mundohet që është i keq, por që na ka dalë ndryshe për shembull. Pse? Sepse ne a dimi dallosinë të bash çështës duhet. Për këtë arsye na duhet me furkan, me Kur'an, me dalluxhat. Kur'ani më thanë su ç'u shme ditë do sa nafton. Ju për, jo për me gjyku njerëzit, të cilë na gjykojmë. Po për vetë më njoft ku jemi na. Nëse të pa na bëjn pjesë na herpara dhe e dyta Mbesposhko për veti me ditë, me kënd melet ngate me kat nga nga pak mu larguaj kështu më radh. Ç'ka na vjen neve? Ana ju, jo, ju jo na mi marr të drejtë më thon, "Eh, huaj tha çikuzban, çiku ka kaçaj." Ja kështu. Ju jo ona më marr detë me mar, gjikun njerëz, kjo s'është detë e jona. I gjikon zoti boll njerëz atë. Ama pse po na vjen neve me ditë të punë? Për veti po mbi me ditë, me ditë ku boi pjesën e? Mos, ndoshta po më nej fort që më mirë, po s'po m'del kare që më mirë, për shembull. Ose e kundërta është kështu më radh. Andaj këtu nga duhet për vetë e masë pare. Nga me një vetën tonë, që kjo për nga duhet alë? e vërë? Në fund të kësajsur e furkan, ta shë e kuptum që ka furkan, e që të mësën mi da punt, mire keq, e kështu më rragë, në fund të kësajsur e, Allah o gjallë u ala, në një vargë a jetë është për mendë cilësit e njërzë vetë mirë. E mirë të dronë dhe zërë. Kur Allahu Jellaluhu fillon me të kazu njerëz të mirë. Çësht fillon me, me me i tregu. Edhe kjo është shumë interesante. A fillon me thon njerëz po të mirë janë, për shembull, këta, me fjalën njerëz të mirë janë. Krijesa të mira janë me me çka i anizmi ka kazu ata, që të mirë. Çësht janë gjet titullin çtu me njerëz të mirë Allahu Jellaluhu. Është më rëndësia po. Te po kanë për shembull ti, pe titullin e librit e din që A, bënë me morazë bënë. Me e këndë, a, bëha këtë libën me në është i mirë, po titullin zdo këtë ndërlatë edhe në këtë libën. A, në shumë në më në nësi, titullin i hera, përën. Me ditë. E si e titullanë, Allahu gjallë gjallëhu, hyrjen këtë temë. Shumë është në interesantë. Allahu thotë, të ndërru, të ndërru, të ndërru, të ndërru, wa ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman. E Allah u thotë, e rabë, rabë të nënshtruar, e rrahman, të gjithë mëshirë shmit janë këta. Do me thonë, për me konë i mirë, Allah u potë ma spari, për me konë i mirë të shme konë në repizotit. Kjo është ma spari, tani vazhdojmë tjerët. Pa konë në repizotit, s'kem që ka flasëm të u tjetër. Në njëri që Allah u se ka një uftë, që ka bëna nga më vetë më të u tjetëm? Kryusën se nje, kryusën e mëhanë nuk e njështërojët. Problemë e shkumë atë u tjepër. A në ishë i kohë së buku, në start për fillën, më i badur rrahmanë, hyrje. Allahu për të rekonë se, po do e me full për po do njerëz, po që nuk, që nuk janë njerëz të rëndomë të ata, nuk janë atë zakënë shumë. A të janë pak më të veçantë, a të janë të përzidhurit, e mbi qëfar bazi janë përzidhë. A ki po kur të hapo të konkursë, i vendosin do regula. A i zbatu në jetën të të tërmaj betë kjo, po i qesin do regula qërë ty që kërkua që, që, që, që, që kë kërkua të po. Jo, jo gjithkosh mundet me arë tu me konkuruat, jo gjithkosh mundet me kompjes e këti konkursi. Jo gjithkosh. Tëp. A i përmeni do regula të po. Edhe laugja e le levash i ka së bukur nëthatë, për në atë po. A i titulli këti, për tëmë kushtimisht, kushtimisht pa, kushtim kushtim pa keç kuptime, i këti konkursi për një është mirë, Allahu për, wa ibadur rahman, mirë mi vesh, po flasën për rabë të zotit, rabë të Allah Gjallahu Ala, si po dhe se letë, i rëbënojnë Allah Gjallahu Ala, jo në kuptim të rëbënis, si kështë ne kuptim të keqë, po në kuptim pozitiv. Edhe aja qëka është interesant me ditë të të nëruzër është, se, që kjo fjallin rabë kër e njën ti, filoni është rabë, i adhimët, po, Sa rab së so fjole mirë, e kanë rëbnu filonin. Fjole keqë është, po, së so fjole mirë, dhimët, rabë. Andaj, saher ti rabë nuk o mirë, apëta. Vecë me në në asë fë mirë. Kuri rabi Allah A.S. Shiko që është ndronë? Për shamë, me thonë, filonish rabi paras, e kësh rëbnu parja. E i më zvet, apëta. Donë, para për sëllke. Jumënja ti, ja, ja, ja. Aj kako poreça saaj djeca ja pat. Robi pora sot. Robi karikës. Aj me karrikë ka. Ka o karrika çatja i ngana atë. Robe është e ka robnu karrika. Ka njerëz që ka robnu karrika. Apo filoni rob i e pshit. Me ngajt mas rrugëve të qija. Rob. Këto këto kesh. Si tu shrobi Allah te i lë mia. A pleqëndron? Prandaj veç kur i rob i Allahut i ngritën. Edhe për këtë arsujë të nëzër, nëzër Allahu Gjallaj Gjallu në Koran, kur ka dash pejgamberit ti me livdu, si ja këm i dhonë këta pejgamberit tone, të është, kur do me livdu dikën, ti e ja përzgjith e emë në matë mira, po. E ja përzgjith e emë matë mirë, do me livdu. E qëfar emë e ka përzgjith Allahu pejgamberit vetë, këpë do me livdu? Në dëzhenja të. Kër e ka që, Allah për pejgamberin në Israët Miraj. Ahtë lavdhatë kja? Shom lavdhatë e më dhe. Kërkur së konë atje. Heqë kërkur së konë. Vëqë pejgamberi jonë aleyhi së rëmë shkonë. Së ka pejgamber. Kërkur së ka shku ashtë. Heqë, vëqë pejgamberi jonë ka shku. Këndaj Allah për dhe me një bëduhë. Që për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e kanë ngritë të me thonë këtu përmenë Allah Gjellewala një njëri që e kanë ngritë Allahu Gjellewala në shkallë që askush s'kamrija tje me qëka e ke ngritë e zëtë pësë u konë në robë të me thonë me konë në robë i Allahot nuk është me konë njëllët asë i ult, në nqmum asë i prafambetur rabë i Allahot është me konë krenar rabë i Allahot është me konë një ngritën rabë i Allahot është me konë faq dhe më thonë uh, uh, me, me, me, me, me ndërgjegjët pasër, që kjo rabi Allah, që fje marë, nuk të rpënuat, pse? Nga se Allahu kur dikam për po dënë me e lavdru, për po e lavdhën me termin, rab, rabi Allah. As, në rast, një nërët e kërë pegamberin, së salëm, edhe përdoj me e livdu pegamberin atë. Ata e në mësu me livdu kërëtarët e ty në mbretnit të ma, ata mbretnit kërë që u kam prishë qepo so si sh so ko do njerëz që ti li vdesh ai din çso çshtot s'apo prish çifriç që ti li vdoj njerëz që çso çshtot ka çef më li vdu edhe pse do ko çshtot s'apo prish po njerëz timision çshtot i kam bërë salutacion kur ka dosh më lavdhu për te ku fivë i kanal ka dal rekar dikush me më lavdhu me një poezi përpara rat kanë furr poezia ka një durm poezi ta kanë ta kanë formuar poezin çati për çati të kanë livdu, të kanë qëmu në hava, po dhe të kanë në nëngmu, të kanë funë në rrëj. Qasë afsi kanë pasë me lutë, me, me fjalë, me poezi. E kanë arme e livdu, pe gambarin, me, i gamberin, së të dhësëllëm, e i kanë thonë, në ka arni njëri, kështo, kështo, e aje din, që anë do në nësër, e kanë këllu me në cikë do punë që veqë allahu, kanë nëllu. Na në kanë se kjo është zotë i gjithësi, q nesërëmën, përgjëftën, a që është, i ngrit njështë, i ull njështë, është Allahus që mëne, e pasaj që ka tha pejgamberi, në disë rastë të ju kalon shukve ti, mos më lavdroni për te i kufive në teprim, sikur se e tepruan krishtarët në lavdrimin e isa o talisam, e e bënë në birë të zotit, të e të përgjën, mu më së përbani kështu apë, e që ishme të livdu, të ju e rë kamë rënë por ty ç'është që na ka msu? Ka thon qulu, thuani për mua Abdullahi wa rasuluhu. Rabbi Allahut edhe dërguamiti apo. Rabbi Allahut edhe dërguamiti apo. Do të thon, nëse më keni thon Rabbi Allahut, ju e bokuas çu tingllënshëm, më thon pejgamberi rob, ti thuaj Rab. Rabbi Allahut se çasto e ke ngrit. Se nuk mundesh më ngrit më fort, korr dhe më mirë se më kon Rabbi Allahu xhallahu wala. Pra intendlozer Cëla është pozita që Allahu e dënë mësumëti? Qështë mështë ti menajtë dyqysh e që Allahu qashtu qashtu e, qashtu e qështu mësumëti duke rëndi? Cëla është e pozita? Sejgjde. Kur i në sejgjde, Allahu dënë mësumëti. Qashtu me i nejtë e që ta është taman për rëndaftën. Në sejgjde. Por në sejgjde balin për qesë në tokë mërë Allahu. Por në në qmona e kjo ngritje. Pse? Me bo me qitë ballin të tokë për këtë do kovë tjetër, në rabi i nënqmum. Jo përkull njerëzve zvanë, re, balhapër dhe faqe barë. Ama këtë ballë, kujtë në tokë së si qesë, pas për të madhinë zëtë. Që ta me sejsh dhe ngritësh. A përkull të një ku është ngritëja? Rabi Allah. Përndaj, pegamber, përndaj Allah përdo më hënë, në këtë, në këtua jetë, e ka njës me këtë. Këta njerëzë ju mboj që shto të mirë, e ju ngritë pëse, ju pëse ju në të fortë me muskuj, apëse ju në të meqëm, apëse ka në ratër, ja, ja, ja, ja. Këta e në rapë të laotë, që ata e ngritë atë. Në ditë një, dit një shak i pejgamberit të në vëzër, dhe me këtë du me përmjullë që se paskar ku e zanit, një shak i pejgamberit, dhe mënën ja ka, ka mërë do uj pejgamberit, për më mërë uj, për mërë Edhe po i thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem këtij shoku të vet. O filan, lyp diçka çka, çka dush. Lyp. Dashporan oku pejgamberi zotut. Po edhe kryetori i shtetit, po edhe me dua për numër, veç me qudur ka Allah, Allah ka bulli a bën. E, e po thot lyp çka dush. Çka jo me malë kalibë çka njëri jap. Ka shumë negosiaros a bënum çeto, çtë më çeto, çonai dikon, djoma në vend dikon fal pozite diku na diçka tjetër për shembull. Ja. Atë e kanë ditë mirë, çfarë më i mëqen më aq më ata. Të kuptojmë aq. E çka ka thon, ka dërguar mi Allahut. A bën unë mekon shok me ty në xhennet. Ah, kjo është fort e modha, thon. Kjo e fort e modha. On këtu ndonjës i i bëvet i shoqola, çast më i bëj, çka smoj punë më e madhe eci, ama çatjet ne ti ja bën mekon me konë, ty ovë. Që s'i më aq më ata. Po ne veb boku jashtë na ka xona me mbylyk këta puna. Po kta e kandidh apo doin? E meqon me ty Jovën. E pejgamberi sa në xhenet është te dera diku na. Ku është pejgamberi xhenet? Ma snoht është apo? A e masnohti ti? Po nahtur. E tash shikoni lidhjen e rëndësishme këkse çka i thash apo? I tha pejgamberi sa sollem e pron dash me kon me mu. Apo shpëstoi seçdët apo soma unjt me zotin rre ngritesh atje lart tëu natën soma fort e çan krit këtu atje tu në zot javë shikoj si thar përshëmull bën e kit pun bën ata shko këthe atë e inni ala kethret es sujood fanimama nimama mu për me të marr me vjet diçat je ja, tu boti së zgjë de fort soma fort të së zgjë de ban soma rabbi allah o çjet e majë në shtromat ma let e komun me të marr tani me vjet atje natën Rabi Allah me konë, është kënë atësi, është në deri madhë, me konë rabi Zotit të vërë. Me konë rabi Allah, nuk Zotit Gjellë Gjellë Lothë. Andaj Allah Gjellë Lothë ka fillu me folë për këta njerës të emirë, me këtë titullë. Këta janë, wa ibadur Rahman, rabë të, të gjithë më shershmet. E së të folën veç për rabë. E du të ashtëdojmë, isho Allah, edhe të utje, në drejës të ashtë me të regu se, kush fjonë këta, qysh e Allahu na bëu ftohtë rob sinqertëti. Allahu na bëu nga ata që janë për ulën për Allahut e të ngritën në botën tjetër. Po edhe këtu krenar, ju e më nëshmum. Po krenar dhe dhe dhe Allah Zot, dhe ndëruft, me mësimin dhe përuljen e besimit të Allahut xhallahu ala. Zoti ju shpëlbellet ndëroft më kaq për sa sallallahu ala Muhammedin wa ala ahlihi wa sahbihi sallam besimi me kthira. Tani me saot që i mësoni stafa tregullon në pllsoni mirë lani edhe pse i për vëllazën tjetër. Po do të dëshironi komat që kom, shikojë nëse ka vënë pushim podrumo polar që më thonë kom bëni vetë vëm për namazut të ndërroft